la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru următoarele 30 de minute vom avea bucuria să ascultăm vestea cea bună a Cuvântului Lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Șirul de meditații pe care îl urmărim de o bună bucată de vreme ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Ioan a capitolului 15, din care vom debuta cu prilejul versetului 17. Aceste meditații sunt opera preotului Niculiță, ele au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor meditații zilnice de 30 de minute fiecare. Dar mai înainte de a intra în mesajul intrinsec al programului nostru, dați-mi voie să vă relatez o istorie a izbăvirii unui om de sub patima alcoolului. Și iată despre ce este vorba. Era pe la miezul nopții. Tot orașul dormea. Singur, un om mergea pe malul fluviului. De cât colo se vedea că era o ființă trudită. O doamnă în vârstă, trecând pe același drum, a observat că el avea o privire întunecată. De aceea l-a urmat îndeaproape. Ajuns la un pod, omul și-a rezemat coatele pe parapet și se uita fix la curentul apei. Și a văzut cam într-un film viața lui de până atunci Studiile sale strălucite, căsătoria fericită, cei trei copii plini de viață Situația socială la care ajunsese atât de râvnită de mulți Apoi, încet, încet, gustul pentru băutură La început se controla, apoi, antrenat de camarazi săi, ajunsese un sclav al alcoolului în casă, scene violente ajunseseră din ce în ce mai dese, așa încât soția lui în cele din urmă se hotărâs să divorțeze. La serviciu nu mai era în stare să facă față îndatoririlor cerute și astfel a trebuit să fie concediat. Dezintoxicație, apoi cădere din nou în ghearele patimii și astfel acum nu mai era decât o epavă, un om nestăpânit în privința băuturii. Abia terminase șirul amintirilor depănate mai sus, când ieși din umbră doamna cea bătrână care puse mâna pe umăr. El îi întâlni privirea plină de bunătate. Domnule, pare un om nefericit," îi spuse ea. Da, dar nu pentru multă vreme." Aș putea face ceva totuși pentru dumneata?" Ah, nu, nimeni nu mai poate face nimic pentru mine." Ceea ce mă stăpânește cu putere este alcoolul Mulți au încercat, dar fără izbândă A încercat dumneata și cu Iisus Hristos? Iisus Hristos? Ce lucrare ar putea să facă el untrul meu? Nu, lasă-mă în pace, spuse el doamnei, întorcându-i spatele Ian să-i vorbi din nou Domnule, încearcă cu Iisus Hristos Apoi se rugă și plecă, în timp ce el privea fără încetare apa care curgea necontenit pe sub pod. Totuși acum intervenise ceva care parcă l să-și aducă la îndeplinire hotărârea pe care o luase de a-și pune capăt zilelor. Oare dacă femeia care îi vorbise avea dreptate, s-a întrebat el, la urma urmelor, de ce n-aș încerca? Și gândind așa, și-a aruncat șapca jos pe pământ Și stând în picioare Pentru prima oară în viața lui S-a rugat astfel Isuse Hristoase Eu nu te cunosc Dar dacă tu existi într-adevăr Te rog să-mi pofta chinuitoare Care mă împinge să beau vin Îndată o bucurie mare l-a cuprins O izbăvire venită deodată L-a făcut să simtă că a devenit Cu totul alt om Isus Cristos, într-adevăr, îi răspunsese. Îmi amintesc și astăzi, atât de proaspăt, deși evenimentul relatat a avut loc cu poate 30 de ani în urmă, o stare de vorbă cu un tânăr care era evreu. Eram pe atunci încă în România. Mă aflam la serviciu, iar tânărul acesta era obligat prin natura relațiilor de serviciu să fie atent la raporturile pe care le întreținea cu mine. Într-o după-amiază când ne afla mai mulți la oaltă, s-a deschis un subiect de discuție cu privire la existența reală a lui satana. Era un mediu foarte relaxant și tânărul acesta și-a permis să-și destăinie nestingherit opiniile sale, susținând sus și tare că dracul este numai un mit, o poveste. Auzind aceasta, l-am provocat la un duel. Știindul l cât de era la gură și cât de credincios îi slujea pe satana sub forma la tot felul de vicii și patimi, am angajat următoarea discuție cu el. Uite, i-am spus eu, dacă tu susții că îți ești propriul tău stăpân și că faci tot ceea ce vrei tu în viață, fără să fii silit la a face lucruri pe care n-ai vrea să le faci, făgăduiește-mi că timp de o săptămână de zile n-ai să mai dai lui satana pe nimeni și nimic, N-ai să mai spui nicio minciună, și n-ai să înjur de deloc pe nimeni și nimic. Ține-te de făgăduială aceasta timp de o săptămână întreagă, și apoi vino la mine să-mi spui că nu există o putere mai mare decât tine care te împinge forțat la rău. Dar să fii cinstit și să-mi spui adevărul. Gata, domnule, s-a făcut, mi-a răspuns el. Bate în palmă. Ce credeți? După numai două zile a venit la mine rușinat și oarecum neliniștit, mărturisindu-mi că, într-adevăr, nu poate face ceea ce vrea el, ci o putere necunoscută și cărea nu îi se poate potrivi, împotrivi, îl silește să facă tot felul de alte lucruri împotriva proprii sale alegeri. Da, vedeți dumneavoastră, acesta este adevărul. Din momentul în care omul a ascultat sugestia lui satana făcută în grădina Edenului, din chiar acea clipă el s-a vândut celui de care a ascultat, adică lui satana. Dar am să fac o afirmație și mai șocantă. Omul este chiar în sinea lui, în structura lui, stricat și fără putință de îmbunătățire. Perioada mileniului, descrisă în Apocalipsa, în care timp satana va fi legat, va dovedi din plin stricăciunea omului ca ființă în sine, prin ceea ce va urma după aceea. Citiți Apocalipsa și veți vedea. Îmi aminte și în privința aceasta o istorie cam comică. Zice că era un călugăr tânăr, băiat foarte mâncăcios. Toate mai erau cum erau, dar cu foamea nu se împăca el deloc. La un moment dat a venit ideea să ascundă un coșuleț cu ou în chiria lui și să le prăjească la lumânare, Zis și făcut. Într-una din zile, tocmai pe când și spăvise de fript ou la lumânare, hop că intră starețul în chirie. Bietul tânăr a înghețat de frică, iar starețul, uluit de ceea ce-i ochii, l-a luat la rost pe tânărul călugăr. Cum de ți-au venit astfel de gânduri în cap, fiule?" întrebă starețul după un moment de tăcere. Păi să vedeți ființia voastră, răspunse călugărul. Nu eu, ci satana mi-a dat ideea aceasta." În clipa aceea, spune povestirea noastră, satana și-a făcut apariția într-un colț al chiriei și a spus foarte furios. Nu-i adevărat prea cinstite, starețe. Nici mie nu -mi putea trece prin cap o astfel de idee. Aceasta a fost planul lui, al călugărului, nu al meu. Nu mai aruncați în spatele meu toate păcatele și patimile voastre." Dragii mei, povestea este hazlie și este poveste, dar știți ce? Are tot adevărul în ea. Omul este stricat din firea lui și numai Dumnezeu îl poate izbăvi atât de firea lui stricată, cât și de satana pe care îl slujește. Dragul meu ascultător, tu acela care suferi de patima băuturii, a curviei, a furatului, a fumatului, a jocurilor de noroc sau atâtor altor patimi stricate, vrei tu să scapi de ele? Fii atent, nu te-am întrebat dacă poți, ci numai dacă vrei, pentru că de îndată ce vrei, Domnul Iisus este gata să te scape exact cum l-a scăpat și pe omul din istorioara pe care am relatat-o mai sus fă și tu ceea ce a făcut El, adică roagă-te Domnului Isus sincer și din toată inima ta, căci El te va izbăvi și va face din tine un om nou, folositor ție însuți, familiei, bisericii, societății întregi omenești și chiar lui Dumnezeu însuși. Doamne le Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față convingându-ne tot mai mult de bunătatea ta și de puterea ta care dorește să ne izbăvească de tot ceea ce ne robește și să facă din noi oameni spinți, plini de fericire și de bucurie, folositori nouă înșine, familiei, bisericii, societății și ție pentru toți vecii. Amin. Ce lucruri minunate, ți Hristos! Și totuși poți din ele să n-ai niciun bolo. Stări nebănuite Poți fi prin Duhul Sfânt Și tu să fii reiele, Cât cerul de pământ Nu uita, nu da, Azi e mântuirea ta Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 17 din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, așa după cum am făgăduit, verset care sună astfel. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Deprisos să mai amintim, acestea sunt cuvintele Mântuitorului, spuse ucenicilor cu care stătea de vorba atunci și nouă astăzi, acelora care le auzim acum prin intermediul undelor de radio. Iată aici, încă o dată, arătată limpede, ținta poruncilor lui Dumnezeu, care este dragostea. Prin cuvântul adevărului său, prin împlinirea lui așa cum este scris, Dumnezeu urmărește acest singur lucru, să ajungă la dragoste. Împărăția cea veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi, făpturile sale, plătind un preț așa de mare, jertfa fiului său pe crucea de pe Golgota, este împărăția dragostei. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții, spunea Domnul Iisus, nu pentru altceva. Nu v-am dat poruncile mele, zice Domnul, ca să faceți din ele dogme despărțitoare de suflete, săbii cu care să vă străpungeți unii pe alții, pietre cu care să vă loviți și să vă omorâți. Nu, nu, poruncile mele au ca scop să vă strângă într-un singur trup, și nici de cum să ridiceți ziduri confesionale, naționale sau sociale între voi Cei care ziceți că credeți în mine Înțelegeți voi ce vă spun? Eu v-am dat poruncile mele, spune parafrazat mai departe Domnul Isus, Ca împlinindu-le să ajungeți la dragoste, nu la ură La părtășie, nu la despărțire La înțelegerea marelui adevăr să vă topiți pe voi în mine, să vă lepădați de ce este al vostru și să primiți ce este al meu, să nu mai trăiți voi, ci eu să trăiesc în voi, așa cum este arătat la Galateni 2 cu versetul 20. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dragi ascultători, altă cale pentru a ajunge la adevărata dragoste, decât păzirea în tocmai a cuvântului scris al lui Dumnezeu, nu există. Primirea adevărului și trăirea lui așa cum este, are ca rod dragostea, părtășia între toți cei care l-au primit. Unde nu se vede dragoste cu părtășie... Acolo este sigur că o parte sau alta sau chiar amândouă părțile nu au adevărul cuvântului lui Dumnezeu în trăirea lor practică. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne numai atunci în om când este primit întreg. Atunci aduce ca rod dragostea. O jumătate de sămânță nu va încolți niciodată și nici nu va rodi. Numai dragostea izvorâtă din trăirea adevărului cuvântului lui Dumnezeu aduce unitatea și bucuria între adevărați urmași ai lui Hristos. Vă poruncesc deci aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. În continuare, în versetul 18 de la Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, Domnul Iisus spune... Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dragii mei, în lume se află crucea și mormântul lui Hristos, capul și trupul, dar tot aici se petrece și minunea învierii și înălțării la cer. Dacă vă urăște lumea, înseamnă că sunteți ai mei, că faceți parte din mine, că aveți felul meu de a fi, zice Domnul. Fiți fericiți pentru harul acesta. Oare nu trebuie ca Hristosul să sufere în lume? Spune la Luca 24 cu 26. Așadar, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Ia spuneți, se oprește oare luna din mers pentru a pune la respect pe fiecare cățeluș care latră la ea? Se întoarce oare leul pentru a spușia pe orice dulău care face zgomot? Încetează oare stelele să lumineze pentru că unora alea este necați pe lumina lor mică? Se oprește oare soarele din mers pentru că norii ar dori să oprească razele să ajungă până la pământ? Se oprește râul în loc fiindcă salcia își moaie crengile în apele lui? O, nu! Universul lui Dumnezeu se mișcă mai departe și nu ia seama la crevetirea lumii. Frații mei, păstrați-vă săgețile. Nu vă grăbiți să vă apărați de atacurile jignitoare și să vă îndreptățiți. Așteptați să vină ceasul lui Dumnezeu. Până atunci, luptați pentru adevărul său. Fiți stari în apărarea acestui adevăr sfânt. Nu luați aminte la ce zice lumea ci îndreptați-vă inima la ceea ce zice Domnul Isus. El ne spune că dacă ne urăște lumea, știm că pe El l-a urât înaintea noastră. Gândindu-ne la aceste cuvinte care ne amintesc de suferințele Mântuitorului nostru, ușor ne dăm seama că suferința noastră nu este nimic față de aceea a stăpânului căruia îi slujim. Se cuvine deci să ne așezăm înaintea Lui, ca să ne întărească și să ne facă tot mai asemenea Lui. Să ne adâncim privirile tot mai mult în lucrarea Lui, pentru că ne aduce aminte și ne spune că acolo, pe Golgota, s-a săvârșit mântuirea noastră și ne îndeamnă să uităm cu desăvârșire de noi înșine. Să primim, deci, să suferim și noi pentru Domnul Isus. Lucrarea noastră nu poate să izbutească decât în măsura în care vom umbla pe urmele pașilor lui. Să nu uităm că noi suntem ucenicii acelui a care, atunci când a fost răstignit, a rostit această rugăciune pentru binele celor ce-l omorau, spunând, Tată, iartă-i, ei nu știu ce fac. Fratele meu, este oare felul acesta de a vorbi și felul tău? Este oare și felul meu? Este ceva greu? Da, firește că e greu, dar să cerem putere de la Domnul Isus și pentru aceasta. Atunci ne vom bucura cu adevărat, văzând ce suntem în stare să facem cu El și prin El. În versetul 19 din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, unde ne aflăm,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 Lumea și copiii lui Dumnezeu Iar aceste două tabere au două obârșii cu naturi cu fir total deosebite Dumnezeu este obârșia copiilor lui și diavolul este obârșia copiilor lui Adică lumea care zace în cel rău, cum scrie la 1 Ioan 3, versetele 9 și 10 Întâi păcatul a făcut două tabere în împărăția lui Dumnezeu Apoi, în împărăția lumii păcatului și a morții, Dumnezeu și-a făcut tabăra aleșilor Lui, cei născuți din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Taberele acestea, așa după cum s-a spus, au naturi deosebite și de aceea nu pot să aibă legătură între ele, ci se resping reciproc. Sfântul Macarie cel Mare spunea, Creștinii sunt dintr-o altă lume, fi ai Cerescului Adam, un neam nou, copii ai Duhului Sfânt, frați luminați ai lui Hristos, asemenea tatălui lor. Acesta este un citat luat din omilia 16, aliniatul 8. Lumea este formată din cele patru sisteme, sistemele naționale, militare, adică politic, economic și religios. Copiii lui Dumnezeu în Duhul lor sunt ieșiți din toate acestea Așa era Domnul Isus, Spune el la Ioan 18 cu 36 Împărăția mea nu este din lumea aceasta Apostolii au fost aleși de Domnul Isus Din mijlocul unei lumi religioase A poporului evreu Această lume îi ura de moarte Ei, evreii, îi urau, nu romanii Lumea iubește ce este al ei Religia pe care o are, pe aceasta o iubește pentru că este religie lumească. Ceea ce se pare străin de ea, respinge și nimicește. Copiii lui Dumnezeu care formează a doua tabără sunt urâți de lume. Hulele, defăimările, prigonirile, etc., toate acestea sunt semnele de distinție pentru cei născuți din nou. Nu puterea sau înțelepciunea lor i deosebit, ci obârșia. Ei sunt din Dumnezeu și nu au nicio legătură cu păcatul. Talmudul spune că omul nu poate sta în același coș cu șarpele. Așadar, dacă ați fi din lume, spune Mântuitorul, lumea ar iubi ce este al ei. Dragul meu, lumea, inclusiv lumea religioasă cu religie pământească, Iubește în tine numai ceea ce este al ei Ea spune Ai tu ceva din lume în tine? Lucrul acela îl știi sigur Cercetându-ți cu sinceritate inima În măsura în care iubești lumea Și lumea te iubește pe tine Oaia trage la oi Bețivii caută bețivi Cine seamănă se adună Spune deci Mântuitorul Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea Ucenicii nu erau din lume, dar această stare nu aveau prin meritul lor, prin înțelepciunea lor sau prin silințele lor Ci prin faptul că Domnul Isus i-a ales și i-a smuls din mijlocul lumii Și noi suntem la fel, Harul lui Dumnezeu ne-a căutat prin prăpăstiile lumii păcatului și ne-a găsit după ce am fost găsiți și am primit prin credință chemarea Am fost născuți din nou și am primit o fire, o natură nouă Care ne deosebește de restul lumii Această fire nouă ne dă chipul Domnului Isus, Felul lui, felul lui de a fi și de a trăi Fel pe care lumea nu-l poate suferi Și așa cum s-a zis, nu lumea cu morala decăzută L-a pe Mântuitorul nostru Ci lumea religioasă Cea mai religioasă Cărturare și farisei Preoții și marii preoți Ei au fost aceia Care au cerut cu înfocare și cu fierbântare Răstignirea lui Hristos Lumea vrea un Hristos Care să nu deranjeze De pe vechiul ei făgaș Așa se întâmplă și astăzi Dar Domnul Hristos Tocmai lucrul acesta îl cere Spune el Cine vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine și de tot ce are. Ferice de cine înțelege și primește acest simplu adevăr. Amin. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului I-184 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care vă veți lua timp să ne ascultați, cu plulegile lecțiunii viitoare, I-185, ne vom continua meditațiile din Evanghelia după Ioan. În timpul care ne-a mai rămas, dorim să dăm citire unei poezii interesante, care are o relație oarecare cu subiectul nostru, și anume, din ce se hrănește omul cel nou.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 La și fi prin Ori drum cu flori de crin Să nu merg tu pun Ci să cad de plin, de plin Urma ta curată Să-nțeleg pură piumă zilnic soarta ascultă și să nu mă badaia cântelec-o mărăta ta ta mereu în altă Doamnesc